<laughs> Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till familjen med Olsson och gäster Veckans avsnitt kommer beröra övernaturliga saker, spöken, andar och så vidare Veckans gäst är ingen mindre än Josefin Gren som jag i avsnittet kommer kalla nag Och hon kommer an ja, antagligen också kalla mig nag för det är våra smeknamn Ja, jag kan ju förklara varför i beskrivningen till podden. Det är en lång historia. Men nu tycker jag vi rullar igång. Så veckans gäst, som sagt, Josefin Gren. Välkommen till StudioNag. Vi är jätteglada att ha dig här. Jag var rolig. Det är första gången jag spelar in en podd, så jag tycker att detta ska bli superkul. Ja, men vi vill höra lite mer om dig och förstå vem du är. Och vi inleder nu på den första del som kallas Brain Forest. Eh, vi vill höra en liten kort eh, summering om dig. Ja, eh, jo, men jag heter Josefin Gren Eh, vad ska man säga? Jag bor i Göteborg. Eh, mm. Jag är precis som Nagg, uppvuxen i Borås. Eh, jag har inte bott i Göteborg så länge. Jag flyttade väl dit för ett halvår sedan ungefär. Eh, jag jobbar på Volvo i Göteborg i fabriken och eh, bygger bilar. Uh. Eh, vad tycker du om det då? <laughs> ja, vad ska man säga? Det, det är roligt faktiskt men det är tungt och eh, påfrestande men det det, det är, är pengar i alla fall Och det snart så pinga. drar faktiskt Snagg till Österrike Och ska ja. Yes, Superkul, såga skidor och jobba på hotell Hela mm. vintern Gud vad roligt, jag sover mig mm. Vi planerar ju eller funderar lite på Att faktiskt fira nyår det tillsammans Men vi kan ju prata mer om det mm. efter på det mm. kanske Det berör ju inte veckans ämne Utan veckans ämne kommer ju som sagt Handla om spöken och sådär Och jag och Nag, vi har lite olika uppfattningar Om det här med spöken Jag tror ju på att det finns någon typ av energi Och det är ju typ ett finare sätt att säga Eller bortförklara att man tror på spöken Men Nag tror ju inte på det Även om hon faktiskt upplevt några läskiga saker Så det säger ju en del att om någon person säger med handen på hjärtat Jag tror inte på spöken, men jag har upplevt saker Det är läskigt, tycker jag Men om vi ska spinna vidare på det här med Brainforest. Eh, jag vill gärna höra eh, lite mer om dig Din bästa och sämsta egenskap Brukar jag alltid fråga eh, mina gäster Så jag vill höra Dina Vi kan börja med bästa mm. eh, Alltså för mig är det här egentligen en ganska lätt fråga I och med att jag tycker att min bästa och min sämsta egenskap Är så, alltså så självklara Ja uh -huh. Så jag skulle säga att min bästa egenskap det är att jag tycker att jag är väldigt alltså, förstående och accepterande, liksom att jag förstår folk, mm, om verkligen. de liksom inte tycker som jag, eller om det skulle vara så att en person inte kan någonting som mm. kan uppfattas som att oh, men det är självklart att man ska kunna det då är det många som bara, H -h -h -h, kan du inte ens det, men ja, alltså, jag skulle aldrig tänkas utan det är mer ja, ah, det var kunden inte, ja, ja men det gör väl ingenting ja. så jag är väldigt förstående tycker jag och det tycker jag är en bra egenskap som jag har, ja, superbra och min är dåliga då? Ja, <laughs> jag precis. Jag tror är. att alla som känner mig känner nog igen det här. Och det är att jag är väldigt slarvig. <laughs> det kan jag skriva under på. Uh, nej, men det... Jo, jag är väldigt slarvig. Det är väl inte ja. bara... Jag tappar väldigt bort, bort saker väldigt lätt. Och mm, precis. Jag håller inte ordning på mina grejer. Och jag, ja, men det är väl så. Jag tappar bort lätt mina grejer. Och det är ju inte så bra. Uh, så... Det är ingen bra egenskap att ha. Men det har jag har liksom alltid varit sån och Okej, okay, men om vi spinner över lite på det här med veckans hissodis. Det är typ mitt favoritämne eh, ämne i podden. Men jag, så, jag som jag sa i podden med Maria, så är jag väldigt. Jag har väldigt mycket åsikter om saker och ting. Kanske som jag inte borde ha åsikter om, men jag är den jag är. och jag kan ju inte ändra på den jag är. Eh, om jag inte själv vill det. Och jag tycker jag har rätt till att säga tycker vad jag vill. Särskilt i min podd. Um, ja, då vill jag höra. Medinag, eh, vad är veckans positiva input och hiss? Mm -hmm. eh, I och med att jag jobbar eh, sex dagar denna veckan så är det idag min enda lediga dag. Och oh. Idag ska jag och du faktiskt på cykelhaj. Ja. Eh, det är någonting vi gör varje höst. Eh, så det är ju absolut veckans Hiss, för det är det jag har sett fram emot hela veckan åka på den här cykelhaken. Ja, jag är verkligen. Så det ska bli kul. Vi har ju faktiskt, Det är ju lite tradition. Vi har gjort det sedan 2015 eller 2014, mm. tror jag. Eh, varje år eh, så packar vi matsäck och eh, kläder och i någon gång i november, oktober så drar vi ut på en eh, fem timmar lång cykelhack. En fyra, familj tror jag ja, ah, ah, ah. Runt i Borås. Mm. Men det är jättefint och det är alltid så fint att se hösten. Alltså det är som att det är typ vårt sätt att välkomna hösten, tror jag. Ja, ja Att verkligen omfamna den och vara ute. Eh, då vill jag faktiskt höra din diss också. Mm -hmm. eh, jag åker ju väldigt sällan kollektiv ja. med buss och sådär. Ja, precis. Men, eh, jag har inget busskort, men när jag väl åker så köper jag alltid såna här engångsbiljett i mobilen. Ja, men eh, så var du en gång då som eh, jag inte gjorde det. Mm. Eh, och det var ju nu för Var det spårigt då eller? Ja, var det, ja. ja, precis. I Göteborg jag skulle bara åka typ två hållplatser hemma liksom typ från eh, Vackaplan hem. Det är typ men ja, två stationer. Och men då varför gick du inte då? Eh, nej, alltså jag. <laughs> <laughs> ja, det var kanske lite billigare kanske. <laughs> jag vet inte varför jag inte gick. Jag kanske var <laughs> jag kanske var trött. <laughs> Alltså jag måste bara ge en Alltså En till ditt skratt Jag älskar det Jag vet inte Petina jag... skratt är PH yeah, yeah, yeah. Yeah. Alltså, Men yeah. kanske hade tunga påsar Jag minns yeah. inte vad jag har skyllat på Men, Men kom till saken. I alla fall Och jag tänkte jag skulle åka två stationer Fan jag för ingen biljett Och jag var där med Johan då på spårvagnen Och så mm. sitter vi där Och ja vi hade ingen koll För jag titta ut i fönstret och så Hör jag ser någon bakom mig och bara, biljett. <laughs> och jag vet, så hoppar jag nästan lite till och bara, hej hej. Ja, ah, för jag ser din biljett. Typ, och så stod det snäll vid ett eh, kontrollant med reflexväst och vit vitkepps. Nej. Och, så här, och jag bara, åh nej. Alltså, Fack, varför sprang du inte? Jag hade sprungit. Ja, men, vad ska jag göra? Hoppa av i fart. När de väl kommer så är de typ 5-6 stycken. Va? Ja, ja. Skojade. Ja, ja, de kommer inte typ en. Men jag har aldrig blivit kontrollerad. Aldrig ja, jag har aldrig sett en kontrollant Jag aldrig blivit kontrollerad heller. det Alla och ju fritt. Ja, jag menar det. Och jag köper ju alltid biljett. Men ja. ju, inte just denna gången. Ja. Precis. Och jag kände liksom bara, okej, okay, eh, jag har ingen biljett. Jobbigt men, jobb, alltså ingen jobb ja, biljett på skolan. Nej, men ragnar. ingen tycker, alltså kul att jobba, ingen tycker om den, eller. Mm. Men i alla fall så, jag kände att jag måste ju försöka lösa det på något sätt nu. Mm. Och du vet eh, Johan skulle visa sin först och jag var bara, okej, okay, typ, tänk, tänk, tänk. Så jag, men såhär, varför smsar du inte jävligt snabbt bara? Nej, men ja, hon sitter ju, jag, Nej, jag vet inte. Jag blev lite så här. Uh, Chockad, ja kanske? man fick ju ja, fan heter det. Blackout i huvudet när man fick det man göra det är traumatiskt för någgi <laughs> nej men och jag tar upp mobilen för att lossas liksom att ah, men jag har en billett jag gör så ja, ja så jag tar upp mobilen eh, och så går jag in på appen och stängde inte av mobilen så att han var död eh, för att jag är, det här berättade de för mig sen, men jag väntar lite bara eh, och så jag bara så går in på appen och så, ja det är ju ingen biljett där då eftersom jag inte har köpt någon biljett. Och hon bara, mhm. Mm uh, och så säger jag att oj nej men den måste ha tagit slut för att uh, jag hade en biljett i morses eller vad fan nu vad jag sa. Ja, och hon bara, men det är ingen fara för du kan bara gå in, om du har ändå haft en biljett idag så är det ingen fara. Men du kan gå in på historiken så kan man ju se om du har haft en biljett. Och jag bara, och nej, och vad ska jag göra då? Då kan jag inte bara, nej, äh, nej. Så jag går in på historiken och där ser hon, hon bara, du har inte köpt en biljett så i juni. Och jag bara, oj, nej, det var ju skitdumt, men i alla fall då fick ju böter då på, på 1200 kronor. Nej, det är ju inte rimligt, nej, nej. alltså jag fattar typ 3 400 Aa. kanske, en biljett, vad kostar 20 spänn? Ja, precis. Nej, det är för jävligt, det tycker jag verkligen nej, också som en hiss. Alltså det förstörde ju hela veckan, alltså. Fy fan, jag skulle Aa. gråtit, jag är ju punk också, och så Aa. man betalar direkt. Nej, man får det på en snabbt, <skratt> typ man får det på lapp så har man typ ja. en månad på sig att betala. Men grejen är att om mobilen skulle vara död mm. så får man ändå en böter. Men om man tar med sig böten och går till västtrafik och i efterhand kan visa upp att hej, jag hade en giltig biljett men ja. mobilen var död. Ja. Då kan de dra tillbaka den. Ja, bra. Nej, alltså tråkigt. bra i det fallet men tråkigt i ditt fall. Verkligen, mm. tror jag. Men okej. Okay. Nu måste jag lägga in min veckans hiss och diss. Mm. Veckans hiss. Det, jag har varit ut, eller utsatt eller utstått väldigt mycket drama den här veckan. Det har varit killar. Det har varit eh, vänner. Det har varit familj. Och bråk och bråk och bråk. Och jag kan säga med handen på hjärtat. Och jag är, ser mig själv i det här. Jag har en jävligt stor roll i det här. Jag har varit en jävla bitch. Oj. Jag tror sällan att jag har varit så här bitchy som jag har varit den här veckan. Jag älskar det. För jag Va? har haft en vän- som jag trott har varit min vän. Jo, jag behöver inte nämna namn. Och det är inget så. Men jag tycker att hon har betett sig för jävligt. Hela våran, eh, hela våran vänskap. Som ännu är nu avslutad. Tack och lov. Hon har betett sig som svin. Eh, och jag har insett det nu i efterhand. Och du får tycka vad du vill om att jag pratar om den här nagg. Men jag kommer absolut publicera det. För det här skiten ska hon få. Mm -hmm. eh, så veckans diss är falska. Ytliga okänsliga, opersonliga vänner som hugger den i ryggen, som hugger andra i ryggen som underhåller hemligheter för att gynna sig själva. Mm. Jag behöver inte nämna vilka hemligheter men det är väldigt grova grejer. Det handlar om sjuka saker. Ja, men jag känner att jag vill släppa det för jag kommer skicka en ett brev där jag förklarar varför jag är så elak som jag Hur som helst, eh, veckans historia är bra vänner som stöttar mig men som faktiskt är ärliga mot mig och säger att jag är en idiot om det behövs och det uppskattar jag väldigt mycket ärliga, genina, raka personer som är öppna som klarar av att prata känslor helt enkelt och som stöttar mig när jag mår dåligt du är en av dem, Nagg och det är jag väldigt glad för Nathalie Martinoa, en annan. Julia Kolander, en tredje. Väldigt, väldigt fina människor som jag önskar att behålla resten av livet. Och jag hoppas att de känner så för mig också. Mm. Ja. Det är lite rörande. <laughs> ja. Tack. Nej. Så det är veckans hiss då. Så jag känner att vi, vi landar med de positiva orden. Och spinner över i eh, fem snabba. Yes, redo. Veckans fem snabba här då. Och de anspelar ju på spöken och så vidare. Eh, och i ämnet då. Okej, okay, nu kör vi. Varulv eller vampyr? Eh, varulv i så fall. Var ett spökkonstant från och med nu eller alltid bli hemsökt av spöken? Oj, eh, vara hemsökt av spöken. Okej. Okay. Tala med andar eller ska kunna se dem? Tala med dem. O ojabräde eller andan i glaset? Eh, <laughs> Jag vet vet inte Jag <laughs> vet <laughs> inte var, hur man uttalar det, men det blir jättebra. Spöken eller mysterier? Mysterier. Men nu går vi vidare över till dagens poddämne som är spöken och övernaturligt. Och jag måste bara berätta den sjukaste jag har upplevt någonsin. Eller jag har många sjukhistorier men det här toppar nog det. Och höra? Jag vet inte om jag har sagt det här men den här, jag har en före detta vän som bodde i ett lägenhetshus i centrala Borås. Det var inget fel så sätt, men det har hänt väldigt väldigt, väldigt konstiga grejer där. Mm -hmm. um, det här är nog det konstigaste och det som hemsöker mig mest. Eh, det var så här. Hon hade en liten babyborndocka. Och alla som har haft en babyborndocka vet att de låter. De har tryckat på dem. Mm. Bara, Mata mig mamma. Mm. Jättemonotont och det är läskigt i sig. Mm. I alla fall. Eh, man växer upp och slänger bort sina leksaker. Eh, hon lägger den i källan Tänker att spara den tills hon blir gammal. Jag vet inte. Eh, och, eh, jag och den här kompisen eh, brukar sova över väldigt ofta. Eh, och... Eh, jag är det i princip varje helg. Nu är alltså du ett ritualen när man ringer mamma och pappa och så ska man de godkänna. Ska föräldrarna prata med varandra och mm. sådär. Hämta grejer. Men hur som helst så eh, var vi alltid tvungna att gå ner till källaren och hämta en madrass då för att kunna eh, sova. Och den här madrassen låg i hennes källarfråga så var längst in. Ingen var där på veckodagarna. Det var bara på helgen när man skulle hämta upp sådana grejer. Alltså ingen hade några ärenden där. Så att, det är viktigt att veta innan jag berättar det här. Mm. Och jag vet att eh, mamman då inte skulle ljuga. Hur som helst, vi går ner. Eh, och eh, den här dockan då, varje vecka vi kommer ner så ligger den på olika ställen. Ibland ligger den så här framme. Ibland så ligger den eh, fastkilad längst upp mellan två förrådsutrymmen. Och det är liksom två och en halv meter upp. Det är väldigt högt i tak där. Så att ingen av oss fattar hur den kommit dit. Men att huvudet är intryckt. Ibland är den borta. Och vi skrattar ju åt det här då. Sen en dag när vi går ner så är den borta. Och så är den där i flera år. till en dag. Hon ska flytta till trappuppgången Jämte. Går ner själv och hämtar de sista grejerna i förrådet. Det är mörkt, dunkelt och tyst. Och hon, ja, hon går dit. Och hon tänker inte ens på det här. Sen hör hon en röst. Vill du leka? La, la, la, la, la. Mamma, vill du leka med mig? Jag är hungrig. Och hon vet ju. Hon har haft den här dockan i flera år. Hon vet att det är den som pratar med henne. Hon har ingen aning var ljudet kommer ifrån. Hon blir vätskrämd, springer upp och bara ringer mig i ren desperation. Det är nog ett av de mest läskiga sakerna. Jag med om, och jag mår dåligt varje gång jag ska gå i hennes trappuppgång. För att i en trappuppgång när jag var liten, jag sprang ner. För att jag, jag känner mig jagad. Oj, men, men det som är så intressant, det finns faktiskt en eh, vetenskaplig förklaring varför man känner sig iakttagen och, och eh, jagad. Eh, det finns två förklaringar. Ett är överaktiva eh, elektricitetssänder, eller så här, mycket el. Elkraftverk, där finns det stor chans att du känner dig bevakad. Um, och det är för att um, det, alltså den här el, alltså närvaron elen signalerar för kroppen att, det, att du är övervakad. Så att, att man la fram en studie på 30-talet i England om att svagt vibrerande rör alltså i lägenheter och hus kan orsaka att man känner sig iakttagen det var märkligt, jättemärkligt. Jag kan inte lägga något vetenskapligt belägg för det. Det är sånt jag läst typ på vetenskapens värld och sånt där mm. eller vetenskaps National Geographic och sådana där grejer. Så att, ja, ni får ta det här med ni på salt, men det är en intressant eller så här parentes. Mm. Men eh, nu vill jag faktiskt höra, eh, Nagdina, om du upplevt någonting läskigt. Eh, eller så på, antingen eh, över tid eller eh, på senare tid eller vad som helst. Eh, ja, eh, en gång kan jag väl säga att jag har varit med om det. Och det är ju inte så. Jag tror inte på spöken, jag tror inte på andra. Eh, så även när jag hör berättelser om vad folk har varit med om. Eller om jag själv skulle märka eller upptäcka någonting så skulle jag alltid liksom se... Någon logisk förklaring i det Jag mm. tror liksom inte på sånt Men eh, det var en gång som jag blev lite mer eh, Vad ska man säga att jag, Alltså drogs drog till de tankarna eh, Och det var Ska vi se hur många år sedan det kan ha varit Det var när jag gick i åttan eller nion Hur gammal är man då? Tretton, fjorda kanske? Ja, något sånt eh, Och då hade jag ett sommarjobb ute i Frista utanför Borås På ett eh, dagis Där jag jobbade över sommaren och mina föräldrar hade semester under den här perioden och då var de nere i husvagnen och min bror var nog där också. Så mm. jag var här, skulle vara hemma själv då under de här två, två tre veckorna som jag skulle jobba. Ja. Eh, och jag, alltså jag, är väldigt mörkrädd och du vet jag, tycker mm. inte om att sova ensam själv. Det är intressant att du tror inte på spöken men du är ändå <laughs> mörkrädd. Ja, jag vet inte riktigt hur det hänger ihop men... Eh. Det är bättre än nu, men alltså, i den här åldern när jag var 14-15 så alltså, klarade knappt av och sova hemma själv. Det var det värsta Nej. jag visste. Eh, ja, jag tyckte det var jobbigt att jag mm. skulle behöva göra det. Men mamma och pappa tänkte väl att jag måste ju träna för jag kan inte liksom fylla 20 och inte våga sova själv. Liksom. Eh, ja, det skulle jag göra då. Och hemma hos oss hos mina föräldrar lägenheter så har vi en klocka. Eh, eller det är ingen sån eh, vanlig manuell klocka som man brukar ha på väggen. Utan det är som min gammelfarfar eller farfars farbror eller någonting gjorde den här då. Och ja. det, den föreställer ett troll som gjort i trä. Jag kan säga till er som lyssnar att jag har sett den här klockan. Eh, den är läskig. Alltså ja, den är ju väldigt eh, speciell. Ja, den är läskig. Eh, den är faktiskt med i Guinness rekordbok också. Skojar du? Varför ja, för Ja, alltså, det är jättemånga år sedan för att det var typ den första... Jag vet inte. Okej, jag vet inte vad, faktiskt Nej. vad det är för. Men det är någon speciell klocka för det. Den är något speciellt Kan du nu trä. nog prata lite närmare mycket, tror jag. Ja, tack. Eh, den är något speciellt trä. Men det är i alla fall en träklocka. Den är ganska stor. Den är typ en halvmeter. Och det, ja, det föreställer ett troll då. Ja. Eh, och trollet har som en liten klocka på magen. Precis. Och eh, mellan benen på trollen så hänger det som en stor... Eh, ja, det ser ut som en, <skratt> <skratt> något annat... <skratt> Men eh, alltså, det de ska föreställa en sån här du vet, gamla klockor när de ringer så mm. dinglade det liksom från höger till vänster och så det dong dong, typ som en kyrkeklocka. <laughs> så det är kul att det är ding dong och så säger ja, Jag vet inte om han eh, tänkte något komiskt när han byggde ihop den eller <laughs> Men och i alla fall ser det ut så. Saker. Ja. Och den eh, har varit trasig Alltså ända sedan min pappa Alltså var barn, alltså den har aldrig fungerat Det fungerade ju när farfar kanske var lite Men sen har den aldrig funkat Och pappa har försökt få igång den liksom, Den är helt enkelt trasig, den sitter bara där som prynad Och så Gud, gud jag blev fan Få sådana gåshur, bara jag pratar om det nästan Men eh, då var det då när jag skulle sova Själv då, eh, när jag jobbade I Frista och så kom jag hem och så hade jag inget att göra och bla bla. Sen gick jag och la mig. Eh, och sen kom jag ihåg att jag somnade eh, och vaknade. Du var själv då alltså? Ja, jag ja. var själv. Eh, och jag sov i mamma och pappas säng då. Inte för att det har någon betydelse. <laughs> eh, och så vaknade jag mitt i natten klockan två, tre någon gång av att jag hör så här. Mm. Dun! alltså jättehögt alltså det här är ju bara konstigt och jag du vet känner bara men vad är det där? för ibland har man ju hört alltså kyrkklockan ja. uppe från torget men alltså jag hör, man hör ju så här att det är nära och då så öppnar jag balkongen och bara fan är det någon som håller på här ute jag mm. bara nej och det kändes verkligen som att det kom alltså hemifrån in ja, i lägenheten jag tänkte bom kanske det gjorde också ja men alltså jag gjorde det men jag, jag blev liksom <skratt> rädd så jag och den har alltså du lovar att du, den har inte funkat nej alltså inte på för år. Men Gud, och så den här kvällen, mm, och så, och så jag, jag få rysningar. Ja, ja jag med. Och jag gick upp då genom hela lägenheten, du vet. Och det var ju liksom mörk. Jag gick bara runt liksom in i alla rum. Och det kändes som att ibland när jag kom till ett rum så hördes det mer och sen hördes det mindre. Men jag fattade inte varifrån hur ljudet kommer, för jag har aldrig hört den här klockan innan i och att det hade funkat. Och jag bara, men vad är det som låter? Och sen när jag kommer in i vardagsrummet, och så har den här klockan vet, precis framför mig, och jag ser den här grejen i mitten bara så här, vet, röra sig. Ja. Och jag ser att ljudet kommer från, alltså, ja. Jag... Och jag får ju panik, alltså, jag blir skräckslagen. Ja. Så jag tror det är mitt i natten. Men jag springer ner till min granne som bor under. Liksom, och, mm. ja. Så du känner? Ja. Ja, Bara att ja. jag har ju aldrig träffat Bara, hej? Ja, var så <laughs> Jo, det är klart jag träffade. träffat. Ja. Men alltså, jag blev rädd och äh, ringde mamma och mamma. Ja. Men det var ingen som trodde på mig. Men äh, Och jag kommer faktiskt inte ihåg om, äh, om det var så att klockan fortfarande lät. Och att de hörde den. Ja, äh, och att de hörde den i telefonen. Men... Äh, men eh, jag, och jag, mamma och pappa hörde det här i telefonen. För jag kommer mm. ihåg att jag frågade mamma hur jag skulle stänga av den. Ja, precis. Alltså, hur får jag bort ljudet? liksom Och mamma var, nej, men det, det försvinner av sig själv typ. Oh, och jag bara Jo, okay, det men gjorde du. du. Hon, nej, jag vet inte. Jag vet inte om pappa hade sagt det eller vad det var. Mm. Men den eh, slutade efter du jag... sa alltså, Det är konstigt. Jag fattar om det hade ringt på dagen. Det var ja. Alltså, ja. Och det här var, jag tror det var, det var någon av de första dagarna när jag skulle sova hemma själv. Och min farfar är ju, han är ju dessutom död. Mm. Uh, och ibland typ om det har hänt någonting hemma Typ att något ramlat eller tv startar Jag tänker bara skitsamma, det är klart det kan hända Tekniken krånglar ja. Men mamma brukar alltid säga så här Det är farfar som kommer och hälsa på nu du vet. Men det, det mamma kan ju, ju faktiskt vara så för Nej. Att, Jag menar, det kanske var ett sätt att visa Att han fanns där, ja. även om det var ett jävligt dumt sätt Ja, men om du min farfar Skulle göra, göra något snällt Så skulle han väl inte skrämma livet ur mig Han kanske ville jävlas ja, men, men du är... kanske hade sagt öppet att han var ful Men jag vet inte, skitsamma Ah, nej, men jag kan faktiskt. Ja, mm, mm, precis. Men det är ju det enda alltså, som jag har varit med om som jag verkligen har blivit riktigt eh, rädd. Alla mm. andra grejer har jag alltid letat upp någon förklaring till. Typ. Ja, men jag måste ju faktiskt stärka det här du säger. För jag kommer ihåg en gång när vi hade födelsedagsfirande, måste dig. Mm -hmm. Och du sitter och förklarar det här med klockan den här stora första gången jag hör den. Mm. Och jag eh, ville. Ja, Tio personer kanske som sitter där och uh, pratar. Uh. Och det börjar bli ganska sent. Klockan eller kanske tolv, ett. Någonting, jag vet inte. Vi är jättetrötta och jag ska sova där. Och jag vet inte om jag vill sova där, För jag har hört en del grejer alltså, <laughs> om ditt hem. Så jag tror att det slutar med att jag sover i din säng jämte. <laughs> uh. Men hur som helst. Det är inte, det inte historien. Det som händer nu. Det är att din veckaklocka. En liten grön makapär. Som aldrig ringer ringer just då. Det här kom, du hade en liten så här liten grön veckaklocka som stod inne hos dig i ditt rum. Jag, jag minns att den var grön, limegrön. Var den. Ja, ja, ja, ja. Och den ringer när vi sitter och pratar om det. där. Vad fan är oddsen? Det är ju för fan ett tecken. Alltså om man inte tycker att det är konstigt, då man är man dum i huvudet. Alltså det kan ju inte vara ett sammanträffande. Nej, det, är alltså, det kanske är något så här klock... Eh... Ja. Men... Hur som helst, nu eh, har vi dratt eh, varsin eh, liten kort historia så jag tänkte att vi går vidare till en annan fråga. Mm -hmm. Okej, okay, men om eh, vi lämnar det lite i de här historierna och låter det sjunka in lite hos er. Hoppas att det skrämde upp er rejält. Eh, så vill jag bara fråga dig, Nag alltså, Tror du på alltså, energier att vissa har bättre kontakt med andra om de nu finns? Att det spåtanter att det de säger är faktiskt sant. Eh, och att vissa kan ha en, eh, en mer ömsesidig kontakt med andra och så alltså, prata eller se. Nej, eh, Nej, alltså... Verkligen inte, det, det tror jag inte på. Alltså för mig, energier och spöken, det känns lite som samma grej. Skulle det vara typ något andligt ja. då? Nej, alltså för, för mig är det så att när man dör så dör man. För den, den man är och den själ man har och de tankar och känslor man har haft. Allting sitter i hjärnan. För mig är det inte som att man har någon ande i sig. Alla tankar man har, allting finns i din hjärna. Och när du dör så dör hjärnan och då dör också du. Men det här med att det finns medium och spåtanter och sådär, det, ja. det, nej. Det är bara kommersiellt liksom. Ja, det är Har inte du någon vän som håller på med det? Nej, jag vet att min mamma var och gick hos någon sån här spå, och För mamma tror ju lite på sånt där. Hon tror inte på spöken kanske, men hon mm. tror ju att det, det finns någonting uppe i himlen. Kanske någon gud eller något. Och hon tror på spöken. Och hon var sp du sa ju att hon inte trodde på spöken. Va? Jo, mamma drog på spaken. Aha, men, aha. Men, men pappa gör inte det. Eh, och då hade ju tydligen, det här för flera år sedan, då hade du tydligen den här spåtanten sagt massa saker som eh, stämmer. Typ att, ah, men dina barn är så här och så här. Och... Men snälla, nu måste jag bara flika in här. Någonstans så måste man ju fatta. Man måste ju vara lite kritisk. Det jag tänker så här. När man går till en spåtant, med så här tarotkort eller vad det nu är, och öppnar upp sig. Eller när man är med i typ det okända. Mm. Man måste ju fatta att de här spåtanterna. Kanske inte har kontakt med andra världen. De kanske har det, jag vet inte. Men de här spåten är extremt bra på att läsa av folk. Dessutom är du redan primad med att det. Du, vill ju, du väljer ju att betala för en tjänst. Att du ska bli spådd. Mm. Du tror ju på allt. Det är som ett horoskop. Det stämmer för många. Och märker hon att hon får... vi alltså, säger, Jag ska spå dig. och märker ju att jag får gehör när jag pratar om din familj och din uppväxt. Att du kanske har... Ja, mot dåligt eller någonting vad du nu har. Jag vet inte, ett exempel bara. Och märker jag att du kanske flackar med blicken blir nervös, då kan jag spinna vidare på det för jag märker här finns det någonting att hämta. Men du kommer, du som redan tror på mig att jag kommer spå dig, du kommer skita i allt det dåliga eh, som, eller det som inte stämmer och det är så det okända funkar också alltså man känner av och man känner in man läser på om husets historia om eh, gamla ägare, man pratar man eh, läser på om släkthistoria finns det någon som är död, hur dog den var det självmord, man kollar upp folk på facebook innan, Om ja, hon kan lika gärna kolla att hon hade två barn och så såg att du höll på med fridrott exempelvis ja det är det jag menar. Jo, men... Man måste ju fatta att man... man får inte kritisk. <laughs> nu är du också kritisk, Snagg. Ja, Du, men du tror men just inte på spå. Det, jag tror sådär. inte på tarot och spå. Jag tror att vissa kan vara mer till... Um, alltså, man är mer tillgänglig och um, närmare andevärlden i sin själ. Och man, man är mer... Mottaglig helt enkelt, det var det ordet jag lät efter. Men jag tror inte att det manifesteras genom att man sitter på en spårlinje på, typ, som heter linjen på telefon. Och spår folk var inte ens träffat. Det säger inte mig någonting. Nej, Nej. Nej jag håller med. det jag... Kanske man kan göra det för, kul, alltså för skoj skull. Mm. Men jag skulle ju vara extremt kritisk mm. ifall jag skulle bli spådd. Men å andra sidan, alltså, det är ändå ganska konstigt. För vissa personer kan ju ha någonting som man verkligen bara har inom sig som man inte har berättat för någon. Och så går man till en sån här person och den säger precis det. Och det är ju ingenting man kan ah, ha gjort någon research på innan. Utan... Nej, fast å andra sidan så kan det vara så här att... Vi säger att du har blivit utsatt för ett övergrepp. Och eh, du kanske mår dåligt. Och så säger du, jag mår väldigt dåligt, jag är deprimerad. Eh, och så kan ett, det var så här att den här tanten, eller kvinnan eller vem du nu är. Känner av den här energin från dig. Att du kanske har... Mått dåligt ett tag på grund av ett trauma. Och så kanske du förklarar jag litar inte på män. Och då har hon något att gå på. Eller så kollar hon liksom på, på brott- och straffregister men det och ser kan om de du blivit något Jo, de kan kolla på journaler och se om du har någon sjukdom. Alltså, de har tillgång. Jag tror de kan i alla fall kolla på journaler och sånt och se om du har haft någon sjukdom. Men jag tror inte jag kan gå in och kolla i brottsregistret. Typ Nej, jag helst. vet inte. Men rätts, alltså, så i <laughs> ja. rät, alltså, rätten är ju offentliga handlingar. Jo. Där kan man se om du blivit dömd, eller om du alltså, har du begått ett brott, eller om du har blivit utsatt för något brott. Typ en, ett övergrepp. Det ja. det är det jag Men eh, ja, eh, om, vi, om vi lämnar det lite för stunden och eh, pratar om något helt annat inom det här. Eh, skräckfilmer, rysare, skräckböcker, Stephen King och alla de här. Alltså triller, rysare, skräck, det för mig är det, ligger det väldigt nära hjärtat konstigt nog, alltså det låter väldigt absurt och, och morbid att säga att jag älskar sträck, skräck och, och jag, jag löser alla böcker och jag älskar det bara det ligger där jättehört, vet du det, får men, det låter som en väldigt ond on det, det, det låter som att jag romantiserar skräck och absolut det kan man göra men det är ju inget fel med det, man, man är där man är och man gillar det man gillar liksom. så det blir som det blir, men vad skulle du säga, vad är den läskaste eller bästa skräckfilmen du kollar på och varför? Alltså bästa på det sättet att det är läskigt Eller bästa beroende på att det är en bra handling Är olika Men alltså, det finns ju skräckfilmer som jag tycker är riktigt bra Som kanske inte är jätteläskiga Men jag tycker att storyn är väldigt bra ja. Och jag skulle säga att den favoritfilmen Eller favorit Jo, den skräckfilmen som jag tycker ja. är bäst Det är en spansk skräckfilm Och det är kanske också därför den ligger nära mig För att jag gillar spanska väldigt mycket mm. Och det är Barnhemmet Just det, den, den är faktiskt bra. Ja, den, den är, är ja. en hemsk mening. Alltså. Ja, alltså det jag gillar med den också är att man inte riktigt, man förstår inte riktigt filmen det är som att man inte... Alltså slutet på filmen är att man får dra en egen slutsats om vad det är som Just händer. Det. För att det är ingen riktig förklaring. Nej. Men alltså det, den är, Ja, jag tycker den är läskig också. Men den är ändå väldigt bra. Mm. Sen så om man bara tänker på läskig och sådär. Alltså jag klarar inte av... Eller klarar av jag ja, väl. Men Nej. filmer med typ äh, clowner och sådär. Det, Nej, det det Sa är ju så jävla äckligt. Itt är också ganska arg. Nej, Ja, alltså sa filmerna tycker inte jag är så. Jag tycker Seger man, man är så? så jävla sjukt. Vadå? Ja, de är ju äckliga men de sa är väl så. Ja. Jag tror det är så, men men de, de har ju också en sensmoral även om de är jävligt sjuka. Jo, men de är inte läskiga i den bemärkelsen att det är. Så Nej, men det är liksom kämpa för ditt liv. Du uppskattar inte ditt liv. Men ja, men vad skulle du säga? Barnämmet då och bok. Mm. Har du någon bok som du har läst som eh. är läskig? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte läst någon skräckbok så. Tror Nej. Nej, det har jag inte. Har du det? Jag är inte skräckbok. Jag har faktiskt inte läst Stephen King Jag vill läsa. Men jag kommer ihåg när jag var yngre så läste jag samma bok om och om igen. Och jag. Jag vet faktiskt inte vad de heter på svenska. Men Berserk och Bad Lamb heter de på engelska. Är det inte den här det uh, sista lammet? Eller? Nej, nej, nej, nej inget med sista lammet. Det vet jag. Men jag ska försöka eh, skriva ner det här i beskrivningen. Så att ni kan kika in. Alltså det är ungdomsböcker. Så att för mig som 14-åring var det ju läskigt. Men då var det en, en person som skrev från ett fängelse. De var brevvänner. Och han hade hemliga budskap i sina brev. Så att varje i början jag tror varje ord eh, i början av varje brev bildade tillsammans en mening i slutet. Så skickade han tio brev, där han skrev, eller tre brev säger vi. Eh, och han skrev typ jag hatar dig. Så började första brevet på jag, det andra brevet på hatar och det tredje brevet på dig. Så att till slut kunde hon läsa ut det här. Ta varje ord i början av varje brev och se att det är ett stort hot. Det och sen en annan brev eh, The Beast tror jag det var. Det är samma serie. Det handlar det om en stor jävla monsterkrokodil som de eh, tar hand om. och Det låter inte alls läskigt men det är det för att det händer massa saker på vägen. Så det är nog mina tips till er. Sen har jag tre favoritskräckfilmer. Jag och min före detta kompis var ju liksom vi har ju blivit så här härdade från fyran med typ The Grudge och The Ring och ehm, Cabin Fever och massa sjuka grejer. Men jag tycker att många skräckfilmer är den andra lik. Det är samma koncept. En familj flyttar oh. in till hus som är hemskök. pappa oh, blir galen nej. och mördar hela familjen. Alltså det är så klassiskt. Oh. Man bara, fattar ni inte att ni måste vara lite nyskapade? In, alltså ingen kommer kolla på era filmer. Men jag tror att många liksom drar sig till ändå. För att det är så ja. mycket jumpscare som man hoppar till och blir skiträdd. Ja, och men The Conjuring är ju bra. Och The Nun var ju också bra de senaste. Men de är ju inte topp tre. Nej. Nah. Men hur som helst, det jag tycker då Topp tre, ett Alltså det här är inte i inbördesordning eller något, Utan jag gillar mig lika mycket mamma heter den, ja, Många den har Jag sett också. tycker att den är dålig Men jag tycker den är så himla fin men i slutet har, du, såg inte jag, har inte jag och du sett den tillsammans? Jo, på bio tror jag vi såg den Ja, den tycker jag var bra faktiskt Och det, det... stavas så, M -A -M -A, ja. alltså M-A-M-A Som Mama ja. Jättebra film, välgjord eh, Genomtänkt och med en fin mening i slutet Det är det som jag gillar, jag gillar filmer som fastnar Som att man, alltså som man tänker på liksom efter. Uh, typ min favoritfilm av vanliga filmer är ju Shawshank. Och det är en sån som har följt med mig hela livet. Liksom, och First Camp och, mm. och um, även, uh, vad är den heter? Into the Wild. Mm. Sen får man tycka vad man vill om de filmerna. Att det är dåligt eller bra. Men jag tycker det. Sen, uh, uh, nummer två. Um, Grave Encounters. Det är en B-filma. Alltså jag tycker b filmade skräck är så jävla mm. Nej, läskigt. Alltså, jo, jag tycker, alltså, men typ sett, paranormal activity. Alltså, jag gillar inte dem. Men det är fortfarande läskigt med BF, alltså övervakningskamera, eller till typ B-filmer BF på mobilen. Graven Encounters är det. Och där har de satt upp övervakningskamera, och det är så här, ett, ett, ett spökteam typ Ghostbusters som ska filma i ett mentalsjukhus. Och händer en massa saker, och det finns en, alltså, scen som är så jävla läskig, jag ska visa dig den så här, du kommer dö. Eh, och eh, ja, hur som helst det, Den gillar jag också Sen, eh, nummer tre på listan nu då eh, Den såg jag faktiskt nyligen det heter hyss eh, Jag Pelle kollade på den tillsammans När vi var hemma hos mig Och vi blev så jävla rädda eh, Han är ju bra på att tona ner grejer Han bara, åh, åh. han är ju så här, kyl typ mm. <laughs> Ja men du kan ju verkligen tänka det. Han bara, ja. <laughs> i alla fall eh, Och dela eh, all rätt till Pelle Att det var chill i en sån sånt sammanhang Men jag var ju så rädd Alltså jag, hoppar, jag har ju sett den innan också Det är det som är så illa Vilken film sa du att det var? Hysch. Hysch. H -U Hush H-U-H-S <laughs> Hush på engelska Men är det är en amerikansk kan den film? Eller? Precis, ja. det handlar om en kvinna som är döv Som har blivit döv eh, Hon är författare Hon är eh, Eh, har lite problem med relationer och killar Och eh, vet inte hur riktigt hon ska eh, hantera honom Och hon bor i en lite stuga ute i skogen Och eh, ja, eh, jag känner att jag inte riktigt kan spoila efter det Men det händer väldigt mycket som anspelar på hennes dövhet eh, Och eh, mycket blod och eh, så vidare eh, Sjukt verkligen sjukt mm. jag fattar det inte hur kan man om man nu är död, hur kan man verkligen bo i en stuga ute i skogen alltså, det... nej men jag tänker till praktiskt brandvarnare hennes brandvarnare har löst som att den blinkar istället när ja men Så tänk, hon tänk ser. om hon skulle behöva akut hjälp och ja nej alltså jag vet inte hon tänkte att hon skulle ringa 112 liksom hu <laughs> hur gör man ens det ska man smsa bara hej jag behöver hjälp nej jag vet inte kan du säger det du sa <laughs> nej <laughs> nej det kan inte Tack. nej skit samma då. Eh, hur som helst. Eh, nej men absolut. Det, det är mina, vad jag skulle säga topp tre skräckfilmer. Sen är jag en skräcknörd. Jag gillar ju väldigt mycket så här drama, skräck, rysare, trillers och så. När man är med hela tiden. För ofta upplever jag när jag kollar film så, ha, då är det tråkigt. Och så håller man på med mobilen. och Så blir det drygt. Eller så gör man Netflix och chill. Och du vet. Alltså mm. det är inte tillräckligt spännande. Det finns andra saker som lockar liksom. Skulle jag välja, skulle jag skulle hellre kolla på en thriller än en skräckfilm. Alltså typ så här: Bäck Valander, som många tycker är kanske lite så ja. Tråkigt. Men alltså, jag, jag älskar de filmen och sitter jag hellre och tittar på någon sån så här kriminalfilm och sitter och titta på en ja. skräckfilm och man ändå bara blir rädd. Nej men precis. Nej men absolut. Men alltså, om du skulle säga så här och mm -hmm. vi spinner vidare på nästa fråga här då, yes. eh, skulle du säga att du någonsin känt att du inte varit ensam i ett rum fast du vet att du varit fysiskt ensam alltså din bror inte var eller mamma har inte varit där alltså, eh, skulle du säga det något? Om Ivana och Elin lyssnar på den här podden så kan vi komma ihåg eh, från omklädningsrummet när vi gick på Erikslund. Det är så roligt. Men nej, alltså, det ska jag väl inte säga. Inte Vad på... menar du med omklädningsrummet? Jag, alltså, jag har aldrig känt eh, på riktigt så här, att du vet jag är riktigt iakttagen. Men eh, alltså, jag, jag kände att det var på riktigt då. Men mm. eh, grejen var så här att när vi tre, jag, Van och Elin, vi var i våran trio liksom, när vi gick på eh, Erikslund. Mm. Eh, Precis. Och då så, alltså vi tyckte att det var lite så här skumt i det där omklädningsrummet. För att vi var ju de typ tre enda tjejerna i klassen. Så det var alltid bara vi tre som var i omklädningsrummet. Uh, och jag, jag påstod att um, om vi såhär kände att okej, okay, det, är, det är någonting här. Uh -huh. uh, om jag blinkade väldigt, väldigt snabbt med mina ögon. Alltså så här kolla på mig nu. Uh -huh. När man blinkar väldigt snabbt med ögonen. Då kunde jag alltså se som typ gestalter framför mig. Alltså typ... Uh, Ja, men som om det stod någon där. Alltså typ det blev så här. För att man blundar så blir det ju... Jag vet inte om man ska förklara Men det kändes som att man kunde se skuggor. Ja. Och då kunde jag säga så här. Ja, ah, nu, nu såg jag någon där. Och, och, gud. och det, liksom, det kändes ju som att jag gjorde det. För att jag ja. vet inte om jag... In, alltså jag kanske bara inbillade mig. Men mm. oavsett om jag inbillade mig inte så... Mm. Det var ju framför mina ögon liksom. Precis. Eh, och det, det brukar vi hålla på liksom, För vi tyckte typ att det var roligt. Men alltså på riktigt har jag nog aldrig känt. Men det är kanske också bara för att jag inte... Jag tror ju inte på sånt och då... Då känner jag väl inte sånt heller, antar jag. Nej, precis. Men absolut. Men, eh, så, ja. Men om jag skulle säga mitt perspektiv i det hela. Alltså jag tror ju på någon typ av alltså, andlig närvaro. Även om jag kritiserat medium. Så jag tror inte att man kan utläsa något genom någon annan. Utan jag tror det är självupplevt som spelar roll. Alltså jag har många små korta berättelser. där Jag känt att nu är det fel. Jag... Eh, Exempelvis så, min pappa drev en camping eh, när jag var liten. Och jag kände att det var någonting fel med den campingen. Överallt kände jag mig iakttagen, utkollad. Visst en camping, det är mycket folk. Men nu snackar vi liksom på toan. Eller på, eh, alltså, alltså i den privata toan. Eller i receptionen när det var stängt. Jag minns en kväll, jag vill, eller jag ville inte. Jag skulle sova i, i receptionen själv. I pappas arbetsrum och jag har konstiga drömmar den natten, eh, av att folk står och kollar på mig, alltså det står en familj och kollar på mig, alltså typ, tror jag i alla fall, alltså i drömmen, alltså, drömmar kan ju typ ge dig info som du inte kan se alltså typ, mm. du vet att du är gravid, fast du inte ser någon mag. du förstår du mm. ja um, i drömmen då, men jag ser en familj till typ mamma och pappa och två barn ganska små, kolla på mig och så har de så här vita ögon jätteläskigt och jag vaknar kallsvettig. Och i den här dåsheten då. Jag är ju vaken. Jag vet ju vad jag upplever. Då hör jag någon utanför skratta. Alltså ett litet barn bara hej. Så är det Och det låter som att någon springer fram och tillbaka. Fram och tillbaka på matta. Och det är en sån här matta som man hör när man går på. Den är gjord av någon typ av... Vad ska man säga, flis nästan. Och ganska kompakt, sådana man har i husbilar. Den är väldigt hård. Ja, ja, ja. Och sådana man har i husvagnar, husbilar mm -hmm. på golvet. Typ som en heltäckningsmatta. En sån ligger ute i hallen. Och den, kanske, den är kanske inte så stor. Den kanske är typ en och 20 lång. Mm. Eller någonting. Så att jag hör hur någon springer och stannar och vänder. Springer och stannar och vänder. Och skrattar. Fram och tillbaka. Och jag blev så jävla... Jag ryser igen. Jag blev så jävla rädd. Och jag lovar att det här är hundra procent sant. Det här har jag upplevt. Jag känner mig ofta jagad och iakttagen i receptionen och i husvagnen över där. Så, ja. Mm, läskigt. Men, ja. Men just det här med närvaro, det har jag känt så många gånger i mitt gamla hus. Så innan, innan vi bodde där, alltså huset i stora, alltså det var alla typ, nu är det relativt hundra år gammalt. När vi flyttade dit var det 80 år gammalt. Nej, okej, kanske inte, men ungefär typ. Nu kanske 90, jag vet inte. Det var faktiskt våra systrar som byggde huset. Det här står mitt i centrala Borås, alltså mitt i smeten. En jätteprivilegierad att få bo där. Och jag definierar fortfarande det som mitt hem. Det är liksom där jag vux vuxit upp. Så. Det var faktiskt Borås finaste hus och finaste trädgård en gång i tiden. Det var med i en tävling och i trädgårdar i Sverige som finaste trädgård. Det var så här labyrint och så här. Det såg slottsaktigt ut nästan. Oj. Kan du tänka dig Floragatan så? Nej. <laughs> alltså, ja, hur som haver. Det förtäller inte historien. De byggde huset, själva två systrar tycker jag På typ 20-talet. Eh, ja, då blir det ju hundra år sedan. Ja, ja, ja, precis. Ja, någonting sånt var det i alla fall. Och de hade en inneboende, jag tror det var typ en släkting som kallades Sven Lumparsven. Och det var för att han samlade på prylar. Så att när en textilfilma på 50-talet tror jag skulle flytta dit, eller 60-talet så var de tvungna att riva ut, alltså det var prylar överallt. Jag tänkte dig att man såg inte ens dagsljuset inifrån, alltså till fönstren utan det var så mycket prylar. Så att allt när jag låg nere för jag hade jacuzzi i källaren, bortskämt.se bor stan av jacuzzi. Nej, kommer jag till och med ihåg. Ja, och bastun som aldrig blir klar heller. Oh, kommer du ihåg oh. den? Som var det, var, det, var så, det var så jävla roligt. Det var så jävla roligt. För pappa klarade inte av att finish this project. Så att bastun agerade som kylrum det var ja, för det var så kallt där inne för det löpte in in massa luft <laughs> som vädrade så att det var det, det kallast stället i huset. Det är ju ganska komiskt och det var ja. tänkt en bastu. Så att, det var lite roligt. Men när jag bo äh, när jag bodde där och badade så kände jag mig alltid iakttagen. Lumpa han bodde i källaren, det var där han samlade. Och det var ju till mig grejer kvar när vi flyttade dit, sjuka, konstiga grejer typ så här. Vad läskiga dekorationsdetaljer Jag kan, jag, det, jag kan förklara för dig senag För det är ganska komplicerat att förklara mm. För man behöver typ se en bild för att förstå Men det var läskiga grejer i alla fall Så Tällida saker och så här Sen hur som helst Duschen sattes på, toaletten spolades Toaletter kan jag förstå om det kanske spolas någon gång själv Alltså det kanske Men duschen, vrider, vi var tvungna att vrida åt hårt För att det skulle sluta det finns ingen, ingen kraft i världen Ingen vindpust i världen jo. Nej, så skulle kunna löpa upp den Det handlar inte om att man ska dra upp handtaget Utan det kan ju vara någon vattenläcka Jo, absolut som jag den Men då. att det händer, alltså det hände en gång Toaletten kanske spålades två gånger När vi var ensamma så hörde vi steg på övervåningen Många gånger trodde jag att jag pappa var hemma Så gick jag upp för att prata med honom, ingen där det gick folk där uppe. Tom berättar min brorsa att han vaknade en natt när han sov i mammas pappas säng och att det stod en massa eh, svarta gestalter i eh, sängen. Men på tal om att vakna upp mitt i natten har jag en till liten historia som är ganska intressant som hände mitt ex Daniel. Hänger du på? Ja, ja, ja. ja? <laughs> Hoppas ni också hänger på, alla lyssnare där ute, att ni hänger kvar dessutom. Eh, den är väldigt intressant för att eh, Alltså, han tror ju heller inte på sånt där. Men han blev riktigt rädd. Och det här är så här. Det är på något sätt en väldigt. kon Eller vad ska man säga. Int den är intressant spännande. Och man har aldrig hört något liknande. Han sitter och spelar en kväll. Hans mamma åker till affären. Jag ska försöka fatta mig kort nu då. Hur som helst. Hon åker dit och han är ensam. Det knackar på dörren. Eh, han vet att hans mamma har nycklar. Och det är ingen som ska besöka dem. Han går dit. Tyst fan undrar vem, vem det kan vara klockan är liksom åtta, 9 kanske. Så han kollar ut genom eh, kikohålet. Där står det en man. Han ser ut som trollkarl. Tänkte det är så cirkus eller trollkar. Jag vet ju inte, Daniel har inte för att förklara det exakt. Han har liksom typ en han har en kappa på sin hatt och, och glasögon och så här: Tibb typ Nu ska han bli hämtad liksom, så här, till Hogwarts. Men han, det är som att den här mannen ser att han kollar på honom. Så han kollar ut genom nyckelhålet. nyckelhåret. Men man ser eller han kollar ut genom kikålet, Men Man ser ju inte att någon kollar. Jo, det gör man. Gör man? Visst har jag en sån där: du vet plupp som hänger framför hålet. Ja. Ja, och om pluppen hänger för så är det helt svart. Men när man drar upp luppen så ser man att det lyser in. Men han hade ingen sån. Men man ser, ja, jag ser vet man... inte. Skitsamma. Om det nu är så. <laughs> men eh, ja, jag tyckte det var kosigt så han förstod att han kunde kolla på. Så han bara nej. Så gick han till köket efter ett tag. Och då står den här mannen och stirrar upp på hans lägenhet. Han bor på första plan. Eller det, det en våning upp. en knasboll som Aa, är ute och vandra. Men han bara pekar på dörren. Liksom. Hur kunde han veta porten? Eller portkoden till... kanske kände någon som bodde där. Jag kanske kan kännas mamma. Men problemet är att Daniel nämner det här för sin mamma. Hon kan inte hitta någon. Kommer inte på någon som liknar den här personen. Alltså hon vet ingen aning om det är. Kanske en gammal... Jag vet ju en i Borås som är en gammal brevbärare. Som alla vet vem det är typ. Och han, mm. han är också lite så skummig så går runt. Han kan ju portkod till alla dörrar. Det kan ju vara någon så här, som veta det. Man måste inte Lästigt. känna någon som bor Nej. där egentligen. Bara. Men det är inte det som jag vill komma till faktiskt. Nej. Så hold on. På natten sover han hos sin mamma. Han har faktiskt väldigt grov eh, nattskräck. Så han sover väldigt, alltså, eh, till eh, väldigt hög ålder. Vad jag anser. Sen så kanske man anser något annat om man är han eller hon. eller så. Där. Eh, eh, man sover hos sin mamma varje natt. Eh, hur som helst. Eh, han vaknar mitt i natten. Eh, av att han ser ett grönt sken. Från hallen. Eller utanför tåan. Och um, de har ju alltid dörren på glömt eller öppet. Så här, för att få in luft. Och de hade en katt innan som hon kunde smita in. Han ser grönt sken. Och sen när han blinkar till så ser han att det är så här. Kanske hundratals prickar. Alltså gröna prickar som neon. Alltså det lyser upp. Och då ser den att en prick kommer närmare honom. Den flyter liksom in i rummet mot honom. Och stannar. Och det ser ut som en liten så här. Vad ska man säga. En liten elva i rustning. Och sen kollar han på honom. Och sen så flyttar han iväg och bort mot toan. Så att de ska in på toan liksom. Det är bajskalas. <laughs> Jag vet inte. Men och, så då väcker han sin mamma. Och hon ser ju självklart ingenting. Så, att det, som är så konstigt, att det är lite så här. Ett material för Creepypodden. Vad barnen ser. Um, men verkligen, men vad tycker du om den här händelsen och den, alltså hela allt med mannen, trollkaren och vad det nu var och det här skenet. Låter det som att något Daniel skulle eh, kanske hitta på eller inte upplevt men en, en, en dröm kanske? Jag tror att antingen så har han hittat på det eller så har han inbillat sig. Um, mm. Alltså hur väl jag känner en person hur bra vän det är om det är någon i familjen eller om det är en främling alltså jag kan inte tro på såna här historier Alltså när man har saker som inte är, om jag säger att ah, det stod en man utanför mitt fönster, ja det, det kanske det gjorde för att det är rimligt. Men mm. typ det här med elvor och grönt sken, det är som om jag skulle säga att jag har sett en giraff ligga på himlen och du skulle säga nej, det gjorde det. Jag bara, jo jag lovar, jag såg. Ja, det, det är ingenting ja, man hade trott på inte. Nej, men, men jag alltså, absolut även om man inte absolut att det är en dröm Men, men alltså, det är inte så att jag skulle säga till någon, Nej, nej, nej, nu, nu står du och ljuger här för mig <laughs> Det skulle nej. jag inte säga Men jag, tror inte, alltså, jag skulle inte tro att det har hänt På riktigt jag, jag, alltså, Det finns nog ingen sån här historia som jag tror på Mm. Eh, faktiskt. Nej, men nu släpper vi det. Men <skratt> <skratt> det <var inte skratt> så. Jag, jag låter jätteskeptisk <skratt> ja, inte men samma. jag är lite skeptisk. Men det, det är det med... som jag gillar att man, man har vänner som tycker olika. Jag ja. hatar att tycka samma. Jag vill inte ha en vän eller partner som slickar mig eller klappar mig med hårcellatin eller stryker mig och slickar nej, mig. Det är liksom. Det prioriterar inte jag i mina relationer. Utan jag gillar det nog för det här. Och jag, vi kan ha långa diskussioner jag kommer ihåg den gången vi pratade om typ så här Politik och sånt. Ja, Gud, ja. och på våra cykelhikar. det kommer du ihåg att våra cykelhikar, vissa ställen vi är på kommer vi ihåg så bra. Ja, för att vi hade ja, ett specifikt ämne. Du vet, Jag kommer ihåg den här killen som bröt armen eller benet och vi köpte en datorstol för typ det är på Kommer du ihåg Ja, det är något att det är att det är att det var. att det är att det det är att det är att det det är att det är att det är det är Ja, ja, jag, ja, Gud, de ja och det är att vi är att det är att det är att att vi har att platser. Vi, oh. det, jag ska kommentera det här idag. Oh. <laughs> Hur som nej, helst. En, oh, Om vi cyklar oh. där vill säga. Vi kan skapa nya minnen idag. <laughs> Hur som haver. <laughs> men vi var inne lite på det här innan. Men tror dina när och kära? Alltså typ din pojkvän eller din mamma eller pappa på andra och späkan? Eh, nej. Alltså ingen jag känner. Mamma gör ju lite, men eh, nej, inte annars. Jag tror jag skulle... Gud vad hemskt, jag var på väg att låta nu Men jag trodde jag hade kunnat vara tillsammans Med en människa som verkligen, verkligen hade trott på spöken Nej, Nej. inte som dyrka alltså, Nej. Man kan ju tro att det finns någonting så, Du menar att du inte hade kunnat vara tillsammans med mig? Men, ska... Jo, men det är en grej om man, är, om man tänker alltså Jag har ju många som tänker så här att Jo, men jag tror att det finns om eh, Typ så här energier och någonting annat. Men tänk om man skulle vara med någon som eh, Alltså hela tiden skulle gå och prata om att min hem sökte, det finns spöken här. Och jag skulle bara så nej det finns det inte. Och den personen bara... Jo, ja, det där går att prata om... nej, ja, ja. Det är bara konstigt. Ja, nej, men det är samma sak om man, tänk, om man är ateist och man är tillsammans med någon som är väldigt väldigt troende. Mm. Många relationer är ju så fungerar, men det, det hade ju inte fungerat för mig heller. För då har man ju helt man ju olika, olika, olika syner. Ja, liksom. Så jag känner att lite lika får man ändå vara på den punkten. Men det är ja. ingen i min närhet så som är tro. Som är liksom spirituell då? Alltså är det någon mm. som typ spår eller är spirituell eller... Mm. Nu hör jag kanske lite dåligt, men det jag tänkte säga är det någon som är spirituell liksom? Tror nej. på det. Din mamma trodde lite på det. I alla fall. Ja, lite grann mm. tror jag att hon gör Och det. din pappa inte och inte är vicky-vicky-boy? Nej, nej, nej, men, nej, Vicky nej. boy, nej. boy vill ha skoj, men... Nej, uh, mm. det, det Men absolut, för mig är det så att jag har ju inte så många nära eh, runt mig som tror heller. Alltså mina föräldrar är skeptiska. Min mamma har ju berättat några grejer. Eh, inte min farmor och farfar heller. Farbror inte så. Eh, närmsta släkten, nej. Eh, min syster tror inte på det. Inte min bror heller. Eh, mina vänner, mina före detta, några före detta vänner tror jag på det. Mm. Och kanske två... Som jag har nu. Men du är ju inte en av dem. Nej. Vän, jag har inte dig som vän. Jag ska, nej jag har inte dig som troende. Eller så här troende nej. på det. Nej. sättet. Men. Men det är lite intressant där hur ens uppväxt formar eh, hur en ser på det. Men jag tycker mm. det är så intressant också om man tar det ur ett eh, historiskt perspektiv hur vi trott på andar och jag tänker särskilt typ på näcken och skogsrået att alla de här historierna historiskt sett har ju faktiskt eh, servat, ett, eller fungerat som ett, ett, en avvärjning för att man ska gå nära älven om man inte kan simma eller sådär. Och hur ser du på det? Är det bra eller dåligt att man skrämmer upp folk? Nej, alltså, nej, det tycker jag inte är bra. Nej. Jag tycker väl inte att skrämma upp folk i allmänhet och hitta på en massa historier. Det känns lite... Nej, det tycker jag inte är bra. Nej. Men det här med alltså, uppväxt och så, som du sa, mm. alltså, det tycker jag ändå är ganska självklart. För det är klart att har man, alltså, det gäller både... liksom. Uh, Alltså verklighetsuppfattningar och politik och oh, religion och allt där. Precis. Det är klart att har man två föräldrar man som stenhårt tror och tycker om någonting det, det är väl inte konstigt att barnen Nej. tror på Fast samma sen sak. sen så kan man ju göra en revolt också och bli jo, jo, tvärtom. Jo, ab absolut. Det. Det, ja. det är ju, sån är ju lite ja. ja. Men alltså, har man då två föräldrar som, jo men det finns spöken och man om man pratar om det mm. när man är liten det är klart att det är lätt att man drar på spöken då. Ja, alltså så, så känner jag också att det är ju viktigt att, att eh, kunna se saker med egna och bilda sin egen ja, uppfattning jo, det är ju, man, måste se, man kan inte älska sina föräldrar hela tiden alltså man måste se deras problem och deras fel och brister också när man är liten så tycker man att man och pappa är bäst i världen men när man växer upp så inser man liksom att de kanske inte var så bra den gången när de inte gjorde det eller så men eh, om vi tar det från ett alltså, rent evolutionärt eller biologiskt perspektiv. Varför tror du vi har de här försvarsmekanismerna som att vi ryser eller att vi skickar undan eller känner att någonting instinktivt är fel? Om vi tänker bort det jag sa innan med att något känns fel, att det är elektricitet eller rör. Varför tror du att vi kan få en kalkår liksom? Uh, oj, det, det, det kan mm. man ju fundera på. Jag, ja. Om jag skulle bara spåna fritt fram här nu så skulle jag väl säga att eh, evolutionärt är eh, då att man, alltså förr i tiden mm. så alltså var det väl förmodligen gynnsamt. För om man nu ja. liksom kan känna att oj nu är det någon som står och tittar på mig här. Och ja, om, precis, om man det kan liksom. Ja om det då är det, då kan man liksom flyra härifrån. Men har man mm. inte den instinkten att man inte Nej, känner precis. det, då kanske man... Då dör man ut kanske ja. snabbt Sen vet inte jag hur, hur sådana egenskaper som liksom sitter i... Alltså i kroppen, mm. typ Och hur typen. Liksom nej, tror... nej, nej, nej, man kan ju ärva det mer eller mindre. Jag är ju en ah. ångestpersonlighet, jag är orosmåll. Och jag mm. känner ju av den här närvaron mer. Då kanske för jag inbillar mig kanske de, nio och tio gånger. Ah. Sen, är, ja, jag är, sen kan vi känna att folk kollar på oss. Vi har lärt oss sen vi var små att känna oss ah. i Vi vet känslan för att vi eh, letar efter ansikten. Alltid, det är därför vi tycker att masker är så läskiga. Har jag en kaninmask på mig så tycker du att jag är läskig. Det är för att du ser inte mitt ansiktsuttryck. Du ser inte om jag är glad eller ledsen. Och det är därför vi finner masker så läskiga. Är det därför? Ja, det är därför alltså. Och eh, när vi är små så kan vi inte riktigt se mer än typ en halv meter fram. Och ser vi då så lär vi oss alla signaler. Alltså leenden, när någon är sur, mm. arg. Men en person som kanske har en diagnos kanske har lite svårare med den biten. Och kan inte riktigt tolka signaler. Men för de flesta faktiskt som inte har det. De lär sig liksom att, och då, alltså hur någon kollar på oss, i vilken vinkel. Även om den står liksom vid sidan av dig, i vita ögat, bakom dig. Du känner Att ja. din kropp känner ja. av att den får en eh, jo, visuell jo. Ja. kontakt. Det låter jätteflummigt. Men det finns Visa som har gjort ett avsnitt om det här. Eh, Why do we kiss, tror jag den heter. Eh, eller... Why are faces so scary? Jag vet inte om det är i samma avsnitt. Men why do we kiss kan jag rekommendera i alla fall. Jag tror de nämner det. Och så why are faces scary eller så. Eh, eller jag vet inte, faces scary. Alltså masker, whatever. Då pratar om det här och han är ju han är källor på allt. Så att det är ju legit det jag säger. Mm. Men eh, absolut att, men, att det finns en mer evolutionär fördel, tror jag. Vad ja, tror du? Jo, jo, det tror jag också. Precis. Jag tror att de flesta grejerna som... Eh, Alltså, vad ska man säga det som är vidare, det är väl gynnsamt på något sätt nej, ja, vi har ju inte samma hot idag dock men, nej, ja. nej. hoten ligger ju liksom över internet eller eh, hos en partner eh, och som hugger en ryggen eller vänner inte i, <laughs> nej, det är ju inte så att man blir jagad ett, av ett lejon, lejon precis ja, precis Ja, men om vi lämnar det lite där med, med, med, ja, med närvaro och så ur ett både evolutionärt historiskt perspektiv och så. Mm. Jag tänker så här: Det finns ju så många lekar där man kan leka med andevärlden. Eller påstås leka med världen Har du någon gång. Alltså, gjort någon sån här lek som Svarta madam eller Bloody Mary eller andra ja. i glaset. Och, vad hände? Hände det någonting? Nej, det hände ingenting. Och, alltså, det är ju samma sak där. Det kom, det, jag tror inte att det kommer hända någonting. Eller, för jag, alltså, jag tror ju verkligen inte på det. Jag kommer ihåg ju. Svarta madam det lekte jag ju när jag gick i lågstad. Man sprang in på toaletten i släckte lampas Svarta madam Svarta madam kom fram, kom fram. Ja. Och så sprang man utifrån och Precis. sen blev man rädd för att man, ja. voilà, jag vet inte, man ville väl skrämma andra. Men ja, alltså precis. Är spel, det är bara... Nej, det är ju mycket eh, magiskt tänkande. Typ att man tror att <laughs> ja. ingen flyttar glaset. Men många gånger så tror jag att... Alltså jag har en liten historia. Det var ju inte något läskigt så. Men min pappa spelade den här. Och min pappa var riktigt, alltså, han var riktigt fucker när han var liten. Eh, han har berättat hur han raggar på tjejer. Och jag typ på honom. För jag tyckte det var för jävligt. Mm -hmm. eh, han var riktigt elak. Eller så här, fuckade runt. Ja. ledde livet så tyckte han... Förstörda andras liv, basically. Hur som helst. Eh, han berättade att de hade lekt andringglaset. Och då har han kommit överens med några kompisar. Att med hjälp av ovanför knäna så är vi ganska starka i låren. Mm. Lyfta bordet med låren upp. Jättelångsamt. Alltså över kanske fem minuters tid. Alltså det sakta, sakta, sakta. Och sen när det händer något i andringglaset. Bam! så Släpper de bordet och alla bara... Åh! Ja... Alltså blev skiträdda. Alltså verkligen jätterädda. Och han hade ju så kul att det här. Ja. Men de erkände ju aldrig att det var de. Så det här är ju ärrade. Tror jag. <laughs> Förhoppningsvis inte. Mm. Men eh, det är väldigt intressant med såna lekar. Hur det, hur det tar fart. Och, men det gäller just det här med, med. Vad ska man säga. Med spänningen som gör det så. Mm. Så intressant liksom. Eller så. Med, med Just med de här lekarna. Att man. Ja. Ja. Eh, Ja, det kan väl vara spännande, men eh, mm. ja, alltså har man aldrig varit med om att det händer någonting i ett sådant spel, mm. så finns det ingen anledning till typ, att man ska tro på det heller. Nej, eh. alltså det stämmer ju, men sen så men, kan det ju det är ju det lite okulta, när man inte vet något om, det gillar man. Det är alltid som med människor, vi är ju nyfikna av naturen av en anledning. Vi ska upptäcka nya platser, vi ska upptäcka nya gåtor eller mm. lösa mysterium. Men så du har inte lekt andra i glaset och så vidare. Svarta madame har ju jag lekt många gånger. Jo, jag har säkert gjort det någon gång. Ja. Men... Eh, Precis. Det händer väl inget. <laughs> nej, nej, nej inte jag, för min del nej. heller faktiskt. Nej. Eh, nej. Man har ju hört många historier. Men san sanningshalterna får man ju själv bedöma lite. Ja. Tycker jag. Men... Eh, tycker jag, då har är vi ju två på det. Men och jag tänker så här. Det finns ju extremt eh, många filmer som... Eh, handlar om att driva ut onda andar. Och, och nu ska vi göra en exorcism. Alltså jag vet inte hur många titlar. Om jag söker på exorcism movie på Google så är det typ 200 000 filmer. Men alltså det jag menar är att många spelar på det här exorcism och, och präster ska göra det här och demoner och gengångare och allt sånt här. Mm. Eh, vad tror du om det? Om... Alltså själva exorcism. Alltså, kan man driva ut andra? Finns det liksom? Att nej. man kan bli besatt. Det finns ju väldigt många vittnen som, som vittnar om det här att folk har blivit besatta. Och det finns en lista på Google där, du, eh, där de skriver liksom så här: Om du upplever de här symptomen kan du bli bes vara besatt av en, eh, en anda. Och egentligen kan man tro att man är sjuk. Ja, jag tror att man är sjuk. Alltså, ja. Men nej, tog, alltså, sjuk fysiskt sjuk. Alltså man börjar med influensa så börjar man förändra personlighet. Och ja, sen så... Men nej, sånt där tror jag inte heller på. Det känns, det känns väldigt typ, lite. Ja, med sånt som lite så här skräckfilms-demon. Ja. Men tror du på sånt att man kan. Men vad menar du att man skulle bli besatt av. Alltså, possessed, possessed. Besatt att andet tar över din kropp och styr dig. Sakta men säkert. Oj, nej, nej, nej. nej, men då skiter vi det. Men jag. Har men, tror du det? nej alltså jag vet inte, det finns ju bevis och sånt där, men det, det kan ju vara på fina, det kan inte finnas jag kan, vi kan ta det sen efter men det finns, vi, vi är olika i den här frågan ja. hur som helst, i det mesta men ja. eh, jag tänkte bara på det här det finns ju, när jag var liten så älskade jag spökböcker, och då mm. fick jag reda på att det fanns ett tyskt eh, fenomen eller spöke som heter polstergeist mm -hmm. och det innebär att eh, det är en, ande som hämsöker folk och skakar. alltså Det känns som att det är en jordbävning. Oj. Att besticklådor åker ut och lampor trillar ner. Och det finns alltså en, ett klipp och jag får rysa igen. Det finns ett klipp på Youtube. Du vet att specialeffekter det kan man ju fejka mm -hmm. lätt mm. med det här. Men det här Nej, Hur kan det här var så sjukt. Alltså, jag ska visa dig det här klippet. Jag vet inte, Polstergeist äh, b movie Googla på det. Så Jag, ska se. jag kan skriva i sök, i beskrivningen av klippet eller poddavsnittet. Om jag hittar den, det vill säga. Eh, men det händer alltså allt samtidigt. Alla besticklådor dras ut. Det här är alltså en kille som filmar. För han upplever att när han kommer hem så är allt nere på golvet. Lampor och ner och blinkar. Eh, Bord välts. Alltså det, det går inte att fixa. Men hur vet man att det inte var en jordbävning på riktigt då? Det var inte det. Ett bord flyger inte upp på väggen av en jordbävning. Nej, nej men hur vet du att det inte är specialeffekter om du hittar det Nej, på absolut. Det kan ju absolut vara specialeffekter. Men det är bara så läskigt. Jo, jo. Det, jo, jo det kan... Men ja, alltså. Absolut att det kan vara fejkat och sådär. Det, det säger jag alltså... Det kan ju mycket väl vara. Men, men någonstans tycker jag att det är ändå väldigt läskigt. Och att många Youtube-klipp typ har sett den här... Åh, fy Du vet, den här kvinnan som bor hemma hos en man. Uppe i... Till högra hörnet finns det ett långt, avlångt skåp. Han har alltså misstänkt sin tjej för att ha snott mat från honom systematiskt. Och han har satt upp en övervakningskamera i sin lägenhet. Ganska liten, typ två kanske och eh, för att kunna fånga henne och han eh, kollar igenom han filmar då på natten och kollar igenom på dagen och då ser han att det är en kvinna som klättrar ner och äter av hans mat men så det klättrar, kl klättrar ner från en ett skåp som är av hon bor i, eh, i ett skåp hon bor i ett skåp så är av dem kanske två meter långt in så skåp. alltså det är något typ så här av förvaringsskåp för typ tecken och kuddar ja. och sånt där och därför är det så långt det förklarar ju det ja. och det är liksom ovanför typ toaletten så att hon snor i hans mat. Hon har ju antagligen rymt in i eh, via vad heter det? Eh, via ett fönster när han har haft det öppet på dagen. Och när han ser det här, fattar att se det här i sin egna lägenhet. Och Nej, sen veta, fan, hon bor alltså. där uppe och hon sover nu antagligen. Och sen hämtar ju polisen och hon har ju bott där i flera veckor. Nej, men Gud. Har du inte sett det här men alltså, du, så, så, googla på Men äh, vänta lite Jag säger till lyssnaren nu när du kan hålla för öronen Om du vill Googla på ähm, Men då får man se när han lägger från Övervakningskameran också Nej nej nej Han, ba, nej. han pratade han bara i början av, Det här tror jag är sant. Nang. Det här har ju kommit på nyheten och sånt där eh, Han pratade i början klippet att det här hände med mig han är helt ja, ja, alltså, Jag tvivlar inte på att det finns eh, galna människor jag, det, det, Oj nu ska jag till här Ja, det, det finns ju. Nej, sånt där sånt sånt tycker jag är väldigt. Eh, det är ju inte, det är inte läskigt i spökbemärkelsen, nej. men det är jävligt läskigt. Men det är ju liksom ändå på riktigt. en riktig människa som är hemma också, dig Mm. Nej, det är Men tror du någonting? Alltså, för det sista frågan. Då. Alltså, finns det några bevis för spöken? Och tror du liksom så här på magiskt tänkande? Om magiskt tänkande, om du inte vet vad det är, så är det liksom att vi säger om Beyoncé får en dotter som heter e IIS. ISIS eller någonting. <laughs> okay. Och då kan då personer som har magiskt tänkande. Alltså oftast är man sjuk i huvudet. Man vänder och vrider så här ja, Isis betyder i, är för kort, eller förlängning på IS och eh, Beyoncys ex-man eh, och den heter IS och stred. Och om eh, IS, Isis har fyra bokstäver och det var då eh, klockan fyra hon föddes det var också då som Beyoncé skickade ett mordhot. Alltså förstår du? Alltså man drar en massa slutsatser som är så himla weighed man out. Man hittar en olika samband mellan Man år. hittar samband ja. som inte egentligen Existerar, men de påstår att det här Existerar, och it makes sense mm. man måste ju tänka att det är inte rimligt Att Illuminati och Gör eller nej. Eller så, eller sig Alltså, men, jätte... nej. men Tror du att det finns belägg och bevis? Mm, alltså jag Kan ju absolut säga att jag tycker att det är intressant För att mm. De här med vem det precis var inte är. Jag vet. <laughs> Nej, men det är klart att det som du berättar nu, det är, det är klart att de sambanden kan man ju ganska lätt se. Mm. Och det är ju intressant, men vad skulle det vara ett bevis för? Menar du typ att... Nej, att spöken äh... finns typ. Eller jag vet inte, alltså Och ge massa förklaringar på hur. Och tänka så här. Ja, ah, nej men det knackade på dörren igår. Och det var min, eh, farfars, eh, mitt farfars ex. Och nu är så, eh, nu så eh, hittar jag en bok om farfar. Som jag inte sett innan. Det är ett samband liksom. Att ja, ja, alltså, man hittar ja. samband som ja. inte existerar egentligen. Alltså det är bara slumpen. Jo, men det kan jag faktiskt eh, mm. alltså, tro på lite. För att ja. det skulle ehm. helt okej så. Men det är intressant att du tror inte på någonting annat. Nej fast det här. Det har ju ingenting med spöken. Jo, att göra. det kan jag absolut ha att göra. Magiskt ja. tänkande liksom att man tror på mm. magiskt magi och sånt där. Ja, men det är mer att Ja, det kan ju vara lite konstigt vad om det är någon som kommer att plinga på och sen direkt efter det är lite så här när man talar om trollen så händer liksom ja. mer, eh, lite mm. avancerade grejer. Jag vet ja. inte. Nej, men, jo, men det, absolut. det, det är intressant Och det, det, det tycker jag är lite annat Jag vet inte om mm. det är någonting jag, ser att jag, jag tror på Att det är magiskt tänkt Nej Men jag känner att vi börjar eh, Gå över tiden här lite och vi måste runda av Jag har bara ett oh, sista länge vi tips Vi har pratat i en timme och sju minuter ah. <laughs> Jättesjukt Men tiden går snabbt när man är kul som sagt Det mm -hmm. har jag säkert sagt någon gång i mitt liv så nu är det för jag <skratt> uh, Hur som helst Jag har ett sista tips Jag vill tipsa er om eh, Black Mirror Mm. det är så serie jag återupptäckt och det är sjukt Välgjorda avsnitt. De har samma typ av sensmoral och det är liksom ett satiriskt, alltså satirisk betoning i det. Alltså när, alltså, de frågar oss Tittare, när har tekniken gått för långt? När har sociala medier gått för långt? Igår kollade jag på White Bear. och Den bygger på åskådareffekten. Att när någon trillar ner på marken och är halvt död och får en hjärtinfarkt ställer sig folk och filmar och fotar mm. eller kollar istället för att gripa in. Ja. Det är så typiskt fight or flight-beteende. Mm -hmm. um, man flyr ju lite så här, eller freeze typ. Freeze or ease typ. Nej. Nej, jag måste verkligen säga i de acuerdo, som man säger mm. på svenska. Nej, jag håller verkligen med om att mm. jag har fått så många tips ja. från vänner som har sagt ja. att den här serien måste du se. Men det är säga. så bra. Eh. Jag gillar White Bear väldigt mycket. Vad sa du, White? White Bear. Och den, även den här Be Right Back, Sanjur Pero och och vad är den sista nu då? Den hette nog Black Museum Eller museum eller whatever De här fyra måste ni kolla på Extremt intressant Väldigt intressant Ja alltså, äh, Det mer menar jag är att ni inte har något val Nej, precis, det ser jag mm. som ett hot Hoppas ingen anmäler oss nu. I, skämt och sidor, inget hot. Versace. Men sluta med, nu börjar och <laughs> fokusera där. Nej. Jag tror vi ska runda av. Nej, jag skojar ja, bara. Ja, vi fattar. Eh, nu ska vi iväg på Cykelhike och jag hoppas verkligen, verkligen att ni uppskattar avsnittet. Ni får absolut eh, rita oss, eh, eller mig kommentera, eller ja precis rate, rate to nag kommentera eller skriva frågor och jag kommer skapa en mailadress inom kort och som ni kan maila in frågor om gäster, och mig som person eller liknande superkul ja men då tackar vi för oss och vi tackar för Josefin Gren som har varit med här med idag Ja, Jag vill tacka att jag fick vara med ja. I det här avsnittet Jag tycker det var superkul att podda, För det, jag sa väl det innan Att jag aldrig har poddat ja. förut det jag eh, Så tack Nag, för att jag fick komma hit ja, idag det är, klart. Superkul. det är mitt första ansvar alltid Men ja. eh, ni kommer faktiskt få höra Josefin mer här framöver Vi kommer prata om abort och liknande Så att, eh, det kommer bli jättespännande Att följa, eh, följa det upp. Följa upp det avsnittet mm -hmm. helt enkelt Men eh, nu får jag ha en jätte, Jättebra fredag Så, um, så hörs vi –Hej då! –Hej då!